Doina destinului. Doamne, doina destinului tău, în cărțile lor, proroce au scris ca să arate calea ta cât mai precis. Doamne, doina destinului tău, în Betlehem, îngerii, steaua și magii au zis ca să împlinească ceea ce s-a spus. Doamne, Doina destinului Tău în Egipt să pui rădăcina viei te-a dus, fiindcă taina Ta este de nepătruns. Doamne, doina destinului Tău să inves pe cărturari și farisei în templu te-a pus, căci Duhul Sfânt făcea voia celui de sus. Doamne, doina destinului Tău, jarul credinței pe pământ, în noi l-a aprins și cu focul ei ne-a cuprins. Doamne, doina destinului Tău, păcatele neamului nostru le-a stins, căci pe toți ne-ai vindecat când ne-ai atins. Doamne, doina destinului Tău, ochii orbului din noi cu Tine i-a deschis, ca să ne dai chipul Tău și asemănarea așa cum s-a scris. Doamne, doina destinului Tău, în mreaja de văpaie a adevărului, ne-a prins ca să ne sfințească din adins. Doamne, doina destinului Tău, pe cruce între tălhar ne-a întins și ucis ca să ne dai un loc în cer, cum ai promis. Doamne, destin, Doamne Doina destinului tău te-a înviat, te-a înălțat și pe Duhul Sfânt ne-a trimis așa cum ne a învățat. Lacrimă pentru destinul dorului Doamne, cel care oceanul oranj al dorului pentru ucenicii tăi l-ai păstrat, dăruiește-ne de taină cu lacrima dorului, ca semn că sufletele noastre, la cina cea de taină, le-i